Essas palmas foram pra mim, é isso? Eu não, nunca vi isso, é coisa da Yasmin que chegou hoje, é isso Yasmin? Você achou essas palmas? Não faz ideia. Bom gente, boa tarde para a Catuzum, entrando lá. Hoje o programa está rodeado, florido, né? De gente, só tem meninos e a Yasmin aqui, né? E Coitada. E a Alice, desculpa, desculpa Alice. E Bom, é o seguinte, antes de começar o programa, né? A gente, eu quero dizer o seguinte, um ouvinte nervoso, escreveu uma carta pra mim, uma carta, uma carta lindíssima, aliás ouvinte senhor Antônio, muito obrigado pela carta, mas eu queria dizer o seguinte senhor Antônio, aproveitava em razão do, do programa passado, né hum. do, do um depoimento de uma professora, tal, bastante conservador, segundo o senhor Antônio, etc senhor Antônio, as pessoas vêm aqui, inclusive e a gente não pergunta o que, que elas pensam aliás, né, a ideia do programa exatamente é essa, né é conversar com ela, tá Enfim, e aí não quer dizer que a gente concorde ou não com essa, com essa pessoa, enfim, com o entrevistado. Mas mesmo assim, ouça, continua ouvindo, avisa o vizinho também para ouvir, tá bom? Sim. Porque o programa é maravilhoso, né? Todo mundo que vem aqui sai assim, entusiasmado, aí já quer trazer a mãe e tal, muito legal. Mas o programa de hoje é o seguinte, há três... Tem cadeira, Alex, para você sentar aí. Não, é Alex, é você, imagina, né? É, é o seguinte... É, as três ou quatro programas atrás, acho que foi um mês atrás, né, Júlio acho que foi isso, Imagina. né o vereador Júlio Júlio César, né, apresentou uma proposta na Câmara a respeito da música, a respeito da, da, enfim, ligado à área da música e não passou essa proposta e a gente conseguiu achar o Júlio através do Alex, inclusive, né achamos o Júlio dentro de um carro vindo de Santa Eudócia e a conversa que ficava caindo combinei com o Júlio, até em respeito Né, ao trabalho dele como vereador e tal, é, de fazer um programa específico mesmo porque o assunto era bastante é, polêmico e Sim. tinha que continuar, não é porque não foi aprovado que a ideia deixa de ser é, jogada na pauta Então, para essa conversa de hoje, eu tô convidei, todo mundo aceitou, achei, acho muito legal. Nós convidei o professor Mauro Cortes Cortes, Cortes. Cortes, né, que é aqui da Universidade Federal de São Carlos, que trabalha com a questão da dentro da engenharia de produção, com a questão da cadeia produtiva da música, né? Uma das, das dos enfoques que o Mauro atua aí, Caju, para quem conhece, né? O Ricardo, que além de diretor da rádio, diretor artístico da rádio, tal, e seu chefe, a gente obedece ele e tudo mais tal, mentira, né? Porque ninguém faz chef, isso mesmo, né? Mas o Ricardo é o presidente do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos, correto? correto. Corretíssimo, né? O Júlio César é vereador, a primeira, primeiro mandato, né? Aqui em São Carlos, o Júlio César é vereador do DEM, é isso? É. Tá? Ah, o Júlio do DEM, então nós vamos falar um pouco do DEM no final é, é, também, propício. né? Porque tá em pauta, né? Pra gente conversar um pouco. Tá vendo, senhor Antônio? Não quer dizer que a gente só traz vereadores do DEM, nós vamos trazer também de outros partidos, tá bom? A gente não pergunta que partido que é. Mas enfim, aí nós temos aqui o Marcelo, Marcelo e Marcelo, que é, tratua na área de... Ele, eu falei que ele é um ex-músico, não é ex-músico, né? Ah, é um empresário sim, da cidade, mas está ah, muito ligado na música, né? Sim. É dono da Wavebox, Wavebox, tecnologia em áudio, veio <risos> uniformizado, <risos> trouxe, certo. né, é, presente para todo mundo. Alex <risos> acompanhando o vereador Júlio César, também pode sim. falar, se quiser entrar na prosa, enfim, né? É, aqui o assessor de vereador pode falar também, não é só acompanha, não. Né? O Felipe Né? Felipe Cortes né? que é conhecido por um monte de bandas, entre elas o Cubanista né? É, e ele e o Murilo, que vão falar aí pelos músicos que os dois atuam na, na, na, na banda da Luz Cubanista, ótimo. E o Felipe veio acompanhado da Alice, né? A senhora Alice que está com coceira no ouvido, deve estar morrendo de frio, né? E pela primeira vez Yasmin está experimentando o Paracatuzum, né? O D2 faltou. O que, que aconteceu com o D2? Está de férias. Está de férias. Todo mundo tem férias, menos eu, que não recebo, inclusive, mas tudo bem para a gente conversa comigo. Um também a Gabi não tá, a Fabi não está, né? Está doente. Doente, tá doente. com gripinha. ela tem uma virose violenta ela, ela na cidade. Tá doente, ela está doente mesmo. Doente? É mesmo? Não é, não é dengue? Melhor se a Fabi estiver nos ouvindo... Aí é, não mas saio. não é dengue não, né? porque está um não, problema não sério. Dengue, não, não, é dengue não, Na região, né, Viradão? A coisa é. parece que está pegando. Não, mas está melhorando já. Não é dengue bom, então está apresentado todo mundo bonitinho, do jeito que o Ricardo gosta quando ele fazia o um programa comigo, ele gostava de fazer essa apresentação formal, etc, e tal, mas é o seguinte depois de começar o programa que todo mundo falou aí eu, eu vou indicando, vale quem quiser falar, então eu vou dizer o seguinte vamos começar então com o virador, que apresentou a proposta, para ele falar um pouco o que, que é essa proposta que ele apresentou né e a partir daí então a gente só vai sinalizando e vai pedindo a prosa Hoje não tem MSN, não tem que mudar. Com um monte de gente aqui, eu não vou conseguir pilotar isso. Tem MSN, então vai. Tá Qual que é? É radio.ponto.fiscal O seu microfone está aberto, fiscar. então você vai e pode conversar. Hotmail.com. Ok. Então vereador, Vamos lá. Vamos boa tarde. Primeiramente boa noite. Boa tarde. Boa noite. boa noite. Boa noite a todos aqui na mesa, também aos ouvintes. É um prazer. Na verdade, essa lei, esse projeto de lei que a gente encaminhou a Prefeitura Municipal, nada mais é a nossa visão de dar oportunidade aos músicos da cidade. Essa, essa era a intenção do projeto. Ou seja, todo o evento realizado em São Carlos é um evento de grande porte, é guardado as proporções e o segmento, é claro, né? E colocaríamos artistas locais para abrir os shows. Era essa a proposta. Enfim, uma oportunidade para o artista o talento de São Carlos. Mas, infelizmente, o prefeito vetou, né? alegando que não tinha uh, nem... Mas poder. ela chegou a entrar na votação, foi, foi aprovada? Unanimidade, foi, aprovado. foi aprovado, aprovado unanimidade na Câmara, depois alguns vereadores, vereadores não entendem por que voltaram atrás da decisão né? mas o intuito era esse, apenas eu fiquei feliz no momento que é oportunidade né? eu acho que nós temos tantos talentos em São Carlos, uma forma de prestigiar. A alegação foi absurda porque foi colocado que não estava previsto no orçamento um gasto como esse é óbvio que não tinha previsão de gasto, mas a, a própria Secretaria A, a coordenadoria de cultura tem um valor e outra, não ia implicar em tantos recursos em dar oportunidade então a minha mágoa foi essa então na verdade se tivesse que melhorar o projeto a gente iria melhorar, mas um veto total eu achei absurdo uhum. e aí Ricardo que é o presidente da, da, do conselho que acompanhou, você acompanhou todos os processos foi aliás você que me trouxe a notícia inclusive da, da... eu acompanhei uma parte do processo né e na verdade assim, além de presidente lá no conselho eu estou na câmara eu fui eleito pela câmara dos dos músicos né estou na cadeira da música lá dentro do do conselho e na verdade assim eu, eu fui na verdade tomado de surpresa por esse projeto não né, não tinha não, conheci, não conhecia o projeto que foi de cara na verdade o que nos, nos estranhou né porque existe uma cadeira dentro do conselho municipal de cultura da área de música que a gente achava até que deveria ter ficado sabendo antes. no final a gente só ficou sabendo que no é uma momento... cadeira da câmara um representante do legislativo tem um... não, não não dentro do conselho municipal de cultura tem uma cadeira da área de música né e aí ali já há um debate né a gente já tem ali tem a lista né que inclusive foi uma lista de e-mails o no qual pelo qual a gente se comunicou para montar esse programa e divulgar ele também que já tem alguns músicos participando né a gente já é um processo que Ainda está no começo, tem muita coisa para acontecer, mas existe um setor minimamente articulado dos músicos na cidade, que já tem diversas pautas, né? E diversas reivindicações, transformações, inclusive de leis. E essa lei a gente não tinha mesmo nenhuma, com, não sabia de nada dessa lei, quando a gente ficou sabendo. Foi após o veto, porque ela chamou a atenção. E aí só a partir daí que a gente pôde acompanhar o processo e aí cheguei a ter contato com o projeto. E, num primeiro momento, eu acho que ela soou de uma forma bem positiva mesmo, como uma oportunidade, né? Só que eu acho que ainda tem muitos passos pra gente chegar, né? Eu acho que existem algumas de reivindicações que são pautadas pelos músicos na cidade que talvez sejam mais urgentes, mas eu acho que, principalmente, o que eu achei mais complicado foi que eu achava, eu, eu identifiquei, né, também não tenho conhecimento tão aprofundado, assim, sobre a construção de leis, mas... Pelo que eu vi, ainda tinham muitas etapas dentro desse processo de você contratar um músico, de você caracterizar o evento é. como um evento de grande porte, caracterizar o que, que é um músico são carlense, porque isso já é uma, uma questão também. O que, que é? Um cara que nasceu aqui? Pois eu não é. sei, né? Eu não nasci aqui e trabalha. Isso. Ou, então, mas o que, que é? o, que, que, é um, o que, que Na verdade, até uma clareza sobre o que, que é um evento de grande porte. E os, quem vai fiscalizar esses projetos? O problema é o seguinte, é, como é que você... É, quem determina quem contrata os músicos, né? Porque assim, que banda que habita o show. A, é, a partir daí que começa, eu acho que é. uma certa subjetividade que Não, tudo bem, mas é o seguinte, nós temos o um departamento de cultura no município exatamente para isso, né? Uma eu coordenadoria acho... de cultura. Exatamente, coordenadoria de cultura. No o princípio, a, a questão acho que o, o objeto, né, do pro, do projeto em si é oportunidade Eu acho que isso nós temos que discutir, oportunidade que é o que a gente queria. Agora fora é óbvio que tem toda uma participação, né? Sim. A coordenadoria de cultura, né? O departamento competente para analisar. Ela seria quem indicaria ter um, um cadastro algo assim desse porte, eu acredito. Ah. A cidade de Barueri, por exemplo, é um artista de grande nome que, que isso pode ser disponibilizado por um cachê. Cachê até tanto, até 50 mil reais, por exemplo. Sim. Acima disso, um, um evento desse porte, por exemplo, né? Cidade de Barueri falam assim. Mas o Roberto Carlos, um exemplo vai tocar na cidade ah, mas ele não quer que use o palco dele então a cidade não contrata então, porque já tem uma lei específica no caso então, é, porque o grande artista hoje ele já foi pequeno eu acho egoísmo demais você não vai usar a estrutura visual do show, apenas o som que hoje nós temos recursos, vocês sabem melhor que eu que pode, a mesa, que é compatível para usar as duas bandas tocarem lá e não tem problema e a maioria dos artistas aceitam Não sou todos que não querem que use o palco como foi alguém colocou, mas muitos artistas aceitam. Então, na verdade, eu acho que o objeto é a oportunidade. E depois, a secretaria competente seria quem ia ditar as regras para estabelecer de que forma mais é, justa seria feito essa apresentação essa abertura. Mas houve um diálogo com a coordenadoria e com eu os menino, outros para chegar aos resultados. Só vamos nos organizar aqui. Vamos, fica com essa pergunta anotada, bonitinha, porque já tem pedido da palavra aqui, né? E, e antes disso eu quero só dizer o seguinte. Aliás, eu quero até cumprimentar o vereador, inclusive falei isso para o Ricardo. Um das, dos pontos que eu achei muito fundamental e a referência de de pelo menos a, a pauta da música foi para a câmara não eu, eu acho certeza, isso por ótimo. favor coisa que eu não vejo ali a gente está falando Faz dessa tempo. tal de lei de fomento há 200 anos é, entendeu não. e foi para parabéns viu vereador Também aliás gostei muito dessa dessa pauta vamos lá Caju pediu a palavra, agora aqui virou a Assembleia, então eu vou ser o mediador da Assembleia, Presidente. levanta a mão, vamos lá, Caju levanta a mão. É, eu acho, é, eu não sei, eu acho primeiro muito, para usar a palavra que o vereador usou, oportunidade, né eu acho que a gente devia fazer nesse momento também uma oportunidade, né? E eu tenho a impressão, eu queria propor, que a oportunidade não seja a oportunidade de debater o projeto em si, que foi apresentado e que foi rejeitado, as razões da rejeição, se... até porque eu pessoalmente não tenho opinião pessoal sobre o projeto, se eu sou a favor, se eu sou contra, né? É, essa questão que o Ricardo levantou, mas a questão do orçamento é necessário de ser considerado, né? Mas eu acho que é, o mérito né da, da da da sua proposta é isso que o Elvo falou, quer dizer, traz né para o o espaço público, o espaço do legislativo, por exemplo, essa temática de que existe, por exemplo, um conjunto de pessoas trabalhando em torno, por exemplo, do, do, dos aspectos ligados à cultura, né? entre os quais a música né? e quando nós falamos da música não estamos falando só daquele momento final em que alguém está assistindo um show né nós temos aqui por exemplo o Marcelo que fabrica um pedal tá certo que a gente que está assistindo o show não percebe Mas que vai fazer diferença naquilo que a gente vai escutar ninguém está tocando. Custa e custa o Marcelo. Músico, e o que é. custa a cara ter Percebe, percebe que... se não funcionar. Né? É, percebe <risos> quando não funciona, né? É. Quando é ficar... bom, mas já... quando funciona bem, né, ele, ele, é, ele é transparente, parece que é só um músico. E não é. E o Marcelo tem, é, é de São Carlos, tem uma pequena empresa aqui em São Carlos. E como é, ele tem Luthiers, né tem uma série de outras pessoas que estão pequenos empresários, microempresários, né? Quer dizer, tem todo um complexo, toda uma cadeia produtiva, né? Que que nós desconhecemos, nós desconhecemos. Nós sabemos quantas pessoas estão empregadas, nós não sabemos quanto isso gira de renda, né? nós não sabemos o quanto da renda da cidade é transferida para isso. E eu acho que seria importante né, a gente começar a pensar sobre isso. Por quê? Porque não só a música, mas a indústria do entretenimento, de uma forma geral, estamos falando, portanto, também de teatro, estamos falando, portanto, também de cinema. Né? São, são indústrias que movimentam bilhões de dólares no mundo. Entendeu? Artes visuais movimenta principalmente. movimenta perto, de, tem, tem estudos dizendo que movimenta entre 1,4% do PIB do Brasil, entendeu? Então eu acho que é, assim, hoje essa, esses setores né, são os setores, os setores tradicionais, eles se automatizam eles poupam mão de obra né? se nós formos empresas na cidade empresas grandes que fazem automóvel que fazem motores, que fazem geladeiras, essas empresas cada vez menos precisam de gente Tá certo? porque você tem robô, porque você tem um monte de coisa concluindo companheiro Caju está. então o que eu acho é o seguinte eu queria é, sugerir que, assim, que a gente está, que o debate ele é um debate né, que passa pela legislação né, e, e se essa não for a mais adequada pode ter outra, é importante debater no conselho essa legislação e tal né? É, mas eu acho que a gente devia a, a aproveitar essa oportunidade da conversa para poder colocar esse assunto em pauta no nosso município Muito bem, Marcelo, o cara que faz o pedestal Fedal <risos> Fedal Vamos, Vamos lá Marcelo Eu, eu, eu percebo que, que No Brasil as coisas é, Não só no Brasil Como no mundo todo As coisas funcionam em torno do dinheiro Eu queria Talvez eu tenha um dado aqui Que talvez a prefeitura de São Carlos não tenha E muitos outros políticos aí não tem Em 2007 Estados Unidos, no setor musical Sim. houve um investimento de 15 bilhões de dólares vocês têm ideia do que é isso? Sim. o Brasil, eu acho que não tem um 2% disso mas com uma tendência muito grande, uhum. o crescimento é, que a gente vê é, a, basta perguntar para os músicos que vão nas feiras da, da, da música que tem todo ano em, em, São, em São Paulo, em outubro E a gente percebe a quantidade de investimento est estrangeiro sendo aplicado nessa feira, evidentemente a divulgação dos seus produtos, e como que poderia o mercado eh, nacional eh, crescer com isso. Né? Basta um pouco de colaboração eh, desses amigos nossos que estão no poder. E um, um, só para poder emendar. Uma outra informação, eu tive contato com muitos músicos é, a nível nacional, devido à empresa, e eu posso dizer, eu não sei se talvez vocês tenham essa ideia também, aqui em São Carlos, é, nós temos músicos de qualidades absurdas mesmo. É, eu posso citar aqui, só no, no meio sertanejo, o guitarrista do Daniel é daqui de São Carlos. O guitarrista do Ruby, é, Rudy Robson é daqui de São Carlos. O do... É, não é que estamos em chora? Vitor e Léo, José Antônio, José Antônio... Christian Ralf. Christian Ralf é o, o César Bota, que é daqui de São Carlos. É, do Cidade Negra... Exatamente. É o Sérgio. Sérgio. Era daqui de São Carlos... O, o Sérgio do Mutantes vive aqui em São Chico Carlos César, a se a gente for começar a falar aqui a gente vai achar muita gente só por aí e, eu, eu não sei se existe um dado aqui da, é, é, referente a vocês da quantidade de banda que existe aqui a quantidade de música que existe aqui tem isso não tem isso muito bem sistematizado não. Não. Não. mas que... tem um levantamento mas que ele ainda foi meio inicial não. ainda vereador tem isso não não chegou não. na câmara não. só uma questão, você fala de, do, da música especificamente, dos 15 bilhões de dólares Sim, né? investimento em 2007 é, quando logo que a gente chegou no ministério o primeiro relatório que a gente recebeu né é. todo mundo ali, o pessoal que tinha só para você ter uma ideia, a indústria do entretenimento, que entra cinema entre todas essas <risos> coisas e tal, é a segunda do mundo e só perde para as armas exata para você ter uma ideia, só perde para a indústria bélica, nos Estados Unidos e no mundo, se pensar que é a economia é mais avançada nesse sentido. Então, quer dizer, falta o Caju levantou uma bola aqui, que eu acho que tem que tanto os, os demais, enfim, fazer, ter um mapa claro do que, que é isso, né? Para a gente poder começar a andar. Mas o senhor tinha pedido a palavra antes, eu tinha cortado. É, na verdade, assim, só eu queria concordar com o Caju, na verdade, realmente é um momento super propício, assim, muito legal que a gente conseguiu ter representações bem diversas, né, da, da cadeia produtiva da música, isso é muito legal mesmo e eu acho que é um debate que é... Que o principal dele é isso, né? Eu acho que a gente teve num momento de crescimento, por exemplo, a gente tem uma empresa de pedais em São Carlos que cresceu, que tem uma representatividade no mercado. A gente tem músicos, né? A gente tem um desenvolvimento de pesquisa dentro da universidade. Né? A gente tem uma ação, de, uma ação de gestão pública que é a criação de um conselho e que a música também tem um espaço. Então eu acho que existe né, um, um, um cenário muito positivo. Agora eu acho que tem um passo, que é o passo que a gente vem acho que estamos aqui fazendo e que eu acho que vem que é, que é o principal do momento que é simplesmente conectar esses pontos, uhum. né? Eles precisam criar uns, um que eu é um ciclo virtuoso, né? Onde as coisas, a informação e as ações, elas consigam girar, né? E construir uma articulação para essa transformação. E aí que eu acho que realmente o poder público e tem sim um papel de catalisador dentro disso né, de a sociedade civil que está organizada em todos esses atores estão fazendo as coisas, aí o poder público ele entra como catalisador, e aí o legislativo tem uma função que é crucial também né, que, é, que ele entra e é por isso que é realmente muito importante esse momento de se discutir música dentro do legislativo e discutir cultura de uma forma mais abrangente, porque uma lei Né, um, uma, uma dotação orçamentária, seja o que for, ela é muito transformadora do cenário. Né, uma açãozinha ali, ela vai fortalecer todo esse ciclo. Então, acho que as ações que a gente deve buscar, né, que a gente pode estar fazendo aqui, que pode, deve continuar, é conversas, onde essas ações tran, transformadoras venham, mas aí venham realmente para girar e de forma cons, né, articulada e que aí ela vai transformar muito mais né, o cenário que está posto. Bom, é... Eu e Ricardo a gente briga isso há um bom tempo né eu acredito que não é a prefeitura o eixo a, a, a pauta da sociedade civil não é via prefeitura não. a pauta da sociedade civil é a câmara municipal né por isso que eu falo o vereador trouxe esse debate tem que incrementar e quem sabe a gente sai daqui com uma proposta mais Sim. até mais mais adiantada né mas o, o vereador pediu a palavra e por favor senhor eu só vou Felipe depois na sequência Felipe só para o Caju foi, foi foi feliz em colocar Eu faço mestrado aqui na Universidade Federal em Ciência Política, né? Estudo política há muito tempo. E eu não me recordo, nesses últimos 15 anos, o tema música na Câmara Municipal. Eu acho que é interessante que se coloque isso. Eu coloquei desde o início do meu mandato, eu posso errar, mas vou errar por tentar. Hum. Não vou errar por me omitir. Com isso nunca, né? E, então, eu acho que o tema da música é fantástico. Eu tenho uma instituição que eu trabalho há 15 anos... Cuida de crianças carentes. Nós temos hoje 150 crianças carentes. Nem sonhava em entrar na política... Para fazer esse trabalho social. E a música transformou... Meninos que tinham um futuro propício à marginalidade... Foi a música que transformou na nossa entidade. Eu tenho respeito com a música muito grande. Quando eu falo música, eu tenho respeito... E, e quero que a coisa ande para o lado bom. Agora, é óbvio que tem falhas. Por exemplo o Ricardo é, tem a cadeira no conselho, nem está sabendo não chegou a notícia, então, é né? nem sabe quer dizer, falta informação né? então se o projeto é ruim mas pelo menos levantou algo vamos se unir Perfeito. e tentar Sim, melhorar com verdade, certeza. agora de uma forma brusca, falar não então acho que ele reunir reunir, que faça um debate público uma audiência pública, vamos tentar fazer o melhor agora O respeito que eu tenho com a música e com os músicos Apesar é, de gostar e só ouvir Não tocar nenhum instrumento Mas ser apaixonado pela música Porque eu sei o poder de transformação que ela tem Eu acho que é um tema que não pode ficar fora do debate Então a ideia inicial seria uma coisa mais ampla Mas como a gente quis fazer algo mais imediato Foi aí que a gente propôs o projeto Bom, só para vocês terem uma ideia Da desimportância da arte em relação à Câmara Para vocês terem uma ideia Quando eu ali na Funarte Eu muitas vezes recebi congratulações de vereadores Aliás, é muito legal você receber ao coordenador da Funai Então eu recebia, <risos> é sério, eu recebia dizendo que estava muito feliz pela minha posição, talvez a relação do tamô, né? Alguma é, um link, link tal, aí, congratulando pela FUNAI. Só para você não faz a mínima ideia do que é a Fundação Nacional de Arte, do que é o Ministério da Cultura, quer dizer Então é, tem vereador que, ou algum legislador, não sabe nem onde está. está Exatamente. E aí, Felipe? A Gabriela já falou. A Gabriela, olha, desculpa. Alice, a, a, a, a ela é a Gabriela irmã, né? É, a Alice já falou bastante, e o tá senhor? falando aqui. Vai lá. Então, eu tô, eu tô ouvindo bastante aqui que vocês estão falando e, e você falou da gente sair daqui, você é Elvio, né? Isso. Professor não tá te vendo? Sair daqui com algo a mais, né, com uma proposta Sim. mais interessante e tal. E eu acho que esse é o ponto, assim, discutir quais são as necessidades de cada setor, né? De cada um que trabalha com a música, assim. Né? Porque cada um tem uma perspectiva diferente, né? Os músicos, eles têm uma visão é, diferente dos produtores, que têm uma visão diferente dos empresários, que têm uma visão diferente dos ouvintes. E cada um deles tem uma necessidade. Eu acho Sim. que atingir essas necessidades pode ser um ponto de partida. Discutir as necessidades e saber para onde a gente caminhar. Porque senão, o que, que vai acontecer? Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. E, e alguém sempre vai ficar descontente. Né? Então, quando a gente abre a pauta e discute de uma forma mais abrangente... procura ouvir os outros... procura entender a necessidade do outro... a gente talvez procure um caminho... que seja é, melhor para todos... Né? eu achei que a, a, o projeto de lei... é um projeto bastante interessante... embora eu não concorde... Né, na obrigatoriedade de se contratar... uma banda local em todos os shows... mas eu acho que dar oportunidade... Da, dos músicos locais... de se apresentarem na cidade... É, pagando para isso eu Sim. acho que isso é fundamental tem que Aí ter é um bom começo e, é, e tem que ter e tem que pagar também para os músicos da cidade entendeu acho que os músicos eles tem que é, ter esse respeito da própria cidade assim, ser valorizado ser valorizado na cidade para criar um movimento dentro da cidade fortalecer os, o movimento dentro da cidade para que eles saiam daqui com algo a mais com uma com uma base já né e outro acho que não só os músicos mas os locais de apresentação eles tem que ser variados né É, a gente na minha opinião tem vários locais aqui na cidade que não são bem aproveitados como poderiam ser parques, que, que dizem que são parques, mas aquele parque da chaminé lá até o trator que passou em cima das árvores lá, está lá o caminho dele até hoje, já faz mais de mês e a árvore não foi replantada né? então o parque está muito longe de ser um parque até porque eu morei dois anos em Curitiba então eu, eu vivi uma realidade diferente É outro, universo. é outro universo. Lá um parque é um parque mesmo, de verdade. Tem várias árvores, tem caminho para as pessoas andarem, né? tem uma estrutura, tem gente cuidando do espaço. Os músicos lá são extremamente valorizados, tem edital, 30 mil editais para os músicos se apresentarem nos parques, se apresentarem dentro das escolas municipais, se apresentarem ah, é, é, em shows mesmo na praça, com palco montado e tudo pago. E, e a, a vida lá de músico é, é muito diferente, é uma sim. realidade diferente e não só de músico, mas nas artes em geral, né? Então eu acredito que que esse projeto ele tem esse lado bom quando dizem oportunidade. Agora não necessariamente obrigar o contratante, o produtor a contratar um músico da cidade quando Sim. for trazer alguém de fora, tá? Mas dar oportunidade para o músico de ter espaço para se apresentar. Sim, senhoro. Isso é um pequeno detalhe, tão pequeno de nós dois, do projeto que tem que ampliar, né? Agora, Alex, o que, que você está achando dessa prosa toda? Faz um favor, chega na roda. O que, que você que acompanha o vereador? Acompanha você mesmo, Júlio? É só. É, eu principalmente, no almoço e na gente. Que... <risos> você que acompanha, Alex. Fala, tô qual tô as tô suas. <risos> e aí, o que, que você acha dessa prosa toda? Você que foi o cara que. Pelo menos acompanhou todo o processo, acho que uhum. deve ter sido o cara que foi falar com os músicos e tudo mais, não só o, o vereador, mas você, e aí? A gente conversou bastante com os músicos, entrou em contato, ficamos chateados com o veto total, porque igual, ele mesmo não sabia, ele faz parte lá da coordenadoria, não estava tendo ciência do que estava acontecendo, então que... Às vezes a gente tivesse conversado mais Talvez, igual o que a gente está fazendo aqui agora Um debate se tivesse feito poderia ter melhorado E não ter vetado total o projeto Que eu acho que não... Pelo o motivo que eles alegaram O veto que não que não bateu, que não bateu que não. Ah, né? Tá aí, e, fala, cara. Não sou querer perguntar mesmo, é só ficar esse conselho da coordenadoria, né? Se, se, não, mas conselho, você vai o presidente concer, do concer. Do mas o conselho não tem, não é o conselho, que, tem, não é papel Desculpa, escudo papel do conselho que, não, é, é, não é, definir políticas públicas e definir o plano de ação, não é isso. Mas né? não da coordenadoria. Não, é não, é não da cidade, isso, da política cidade. pública, a política pública da cidade, é isso. Por isso que eu estou conversando nesse aspecto. Mas não da prefeitura. Mas por exemplo, essa relação que você falou, não fui avisado da da pela câmara, etc. E tal. Essa, essa, essa aproximação junto à câmera é fundamental. Não, é fundamental. Não, não estou reclamando que eu não fui avisado. Né? Mas só estou explicando, <risos> eu tô só tô explicando né, que existe uma dificuldade ainda do fluxo de informação para a gente conseguir visualizar essa articulação desses diversos atores que estão postos. Então existe um, um dos pontos, é, existe uma questão de discussão de política pública que é o conselho. E que está muito conectada com o Legislativo, né? Pela primeira vez no Conselho a gente tem um membro atuante do Legislativo, né? A gente tem hoje um membro que, tá, que é mais atuante que é lá. Não, que na, na verdade é um outro assessor, que é o Alex Kelly, que está lá agora como representante, e o Aldo que também tem programa aqui na rádio, é, é suplente lá também. Eles estão participando, estão participando dos debates, agora a gente, inclusive, quer pautar cada vez mais o legislativo lá dentro, pra gente poder levar uma reivindicação mais clara para os vereadores. Agora, minha pergunta, que eu ia perguntar é, né, pro vereador, pra vocês verem o... Quer dizer, o diálogo com os músicos, vocês encontraram qual foi o tipo de, de, de demanda que veio desses músicos e quais... Que, quais músicos foram que vocês conseguiram ter mais contato? Tem algum cenário musical mais, mais forte que vocês encontraram? Antes da tua resposta, vereador, eu queria perguntar se o vereador já foi alguma vez na, convidado a conversar na, na, nos encontros, como que chama os encontros, conferências de cultura, não... Vocês fazem reuniões pela periódica conselho. dessa conferência? Tem reunião do conselho. De reunião do conselho. O vereador já participou de alguma reunião do conselho? Algum vereador, já, algum vereador já participou? É, talvez eu acho que essa, essa a, a falta de comunicação, né? É. Eu não vou dizer. Mas eu nunca fui convidado, não. Iria com o maior prazer. É... Então já está intimado aqui, Luciana, é isso? É, a Câmara tem uma cadeira, né? Ah, Oficialmente tá, tá, tem tá, tá, uma tá. cadeira, isso que eu estou dizendo. Mas seria legal ou os vereadores. A reunião é sempre é, a melhor, qualquer é. pessoa ah, é. É. Só é. que só que a agenda, é. né? A gente não sabe da agenda. É, próxima. A agenda ela, ela tem um e-mail comum também, é. É. Tá é, tá tá sendo, atirno, né? É, tem um site bem, tá, as reuniões estão sendo todas-feira do mês. Então a próxima, última segunda-feira do mês é segunda-feira Não, já foi, já foi. Então nós vamos. Alex, anota aí última segunda-feira do mês aonde que aí já É exatamente, trabalho, aonde né? que é isso? É, elas estão aqui na Marins Informação, mas bem, é, elas estão sendo todas na, no, no auditório da Estação Cultura. Todo né? última segunda-feira segunda do, do, do mês. É como botar o copo de água na frente do rádio na hora <risos> da Ave Maria, é ir lá conversar. Isso, às 6:30, 6:30 da resposta, da resposta 18:30. 18:30. Ajuda sobre, é, nós tivemos até contato com os músicos, até que é meio que limitado pela pelo grande número de músicos na cidade, né? acho que poderia ter feito melhor isso, né? até com os empresários da área né? De, é, né? enfim, políticas públicas do setor é, relacionado à música talvez tenha tido esse, essa, essa pendência de não ter conversado com mais músicos ainda mas na verdade quando você coloca um projeto tem um projeto que tramita por um ano até né? então eu acho que faltou até muito debate no projeto ele foi e tal, mas aí ele pode ser melhorado pela prefeitura, que tem uma coordenadoria de cultura voltada, conhece todo o assunto, né, não, vamos implantar pera um pouquinho, o projeto é bom, tá o que que é bom? O que vai vale dar oportunidade? Mas de que forma? Vai ser valorizado? Ah tá, não, ô Júlio vamos melhorar isso, sabe, isso aí independente de bandeira política, não é isso não nunca levantei bandeira nenhuma porque não há necessidade disso, a bandeira é do músico no momento, dos músicos, então podia ter um negócio de um debate maior, a coordenadoria vir e falar assim, olha os músicos preferem que seja discutido isso os empresários olha podia implantar mais né é, a Mago foi essa em relação a não ter discutido né foi uma coisa muito arbitrária eu acho que precisava mais debate antes de podar assim tão bruscamente Murilo quer falar Murilo tá doido para falar não, Fala. na verdade eu vim convidado para esse debate para debater um pouco da música em São Carlos e achei que fui informado aqui também que existia já esse projeto de lei do vereador, foi negado inclusive, mas ele começa bem quando ele traz para o cenário o músico profissional, vamos tocar né? vamos pôr esses músicos para tocar vamos exibir esse músico de São Carlos para a população de São Carlos é mas eu acho que talvez a ferramenta não seja a melhor que seja essa de você colocar o músico de São Carlos junto com o, o profissional que vem de fora né? bem, se eu sou músico de São Carlos e vou tocar na cidade do outro eu também serei obrigado lá é, eu fico pensando se eu fosse obrigado a ter que dividir meu palco também com outro músico e tal enfim, é, há divergências nesse sentido aí eu acho então que a gente tem que virar a discussão É, de pôr o músico no palco é, quais são os palcos de São Carlos é, onde é que estão esses palcos é, a gente tem um teatro municipal que tem um anexo que é um teatro de arena a gente tem é, teatros aí na UFSCar teatro é, de centro cultural na USP Enfim. Tem um levantamento dos equipamentos da cidade, alguém sabe. Esses equipamentos se... culturais tem. aí tem. são importantes pra gente ativar isso, né? Eu acho que a, a, a cidade tem equipamentos, enfim, a cidade tem músicos. O que, que tá faltando pra juntar o queijo com a faca? né Então a tá gente precisa... a vaca. <risos> Talvez. Talvez falte a vaca que dá o leite, né? Então... então a gente precisa começar a pensar nisso, que é basicamente é você o quê? Começar a pensar em formação de mercado local de música, né? Para sertanejo, para samba, para jazz, para instrumental, para enfim, para dança, para o que, que for, entendeu? Que aí você começa a integrar a profissão de músico, ou seja, o fazer musical, que é o empresário, que é o músico, que é o, o cara que faz a luz, o cara que aluga o som, você começa a integrar isso com o cenário cultural da cidade, começa a usar isso, Entendi. enfim, as pessoas começam a trabalhar. Antes de eu fazer uma cobrança, Marcelo, cobrança não, porque a gente não faz cobrança no ar, a gente faz hum. intimação, né, quero é. saber depois, Marcelo, né, do que o Ricardo pediu a palavra, é eu quero saber do Marcelo quantas vezes ele foi na Câmara, ver uma sessão da Câmara e quantas vezes ele participou da reunião do Conselho é isso? Da segunda-feira, etc e tal, e depois o Caju né, já adiantando a conversa é, falar um pouco pra gente o que é essa cadeia produtiva da música, porque se for entender rápido, cadeia é onde fica um preso produtiva, ou seja, os presos fazendo o instrumento né? cadeia produtiva da música então depois você vai falar um pouco sobre isso, Ricardo então depois você fala e aí a gente vem com o Caju Vai lá, Exatamente. Ricardo. Isso. É, não, eu, o que eu colocar é assim, vendo assim as falas de todos assim, eu acho que é o, o ponto que a gente está, que é de conversar, né, e de, das pessoas saberem mais mesmo, porque e, aí cada ação de cada um também fica mais compreendida dentro dessa cadeia que falar mais, mas dentro de, porque sabendo qual que é a visão que o músico tem, né, do produtor. Qual que é a visão que o produtor tem do músico? Porque isso eu acho que é uma coisa que ainda tem muito a a crescer assim, para entender. Qual que é o tipo de ação, qual que é o tipo de estratégia, qual que é o tipo de, de visualização desse mercado que cada um desses agentes tem. Eu acho que esse é um passo que ainda está muito necessário agora, porque senão a gente vai. Um, porque fica um criticando Sabe? o outro. Bom, de aliás, vez, depois a cabeça, o Júlio, quando, o Júlio está falando aqui, mas ele também é músico, né? O Júlio tem um programa, inclusive, de música na ah. TV, né? Ele vai falar também um pouco depois para a gente assistir. É obrigado a assistir depois também, né? Que nem o Cirilo tá ouvindo a gente lá agora. Marcelo, quantas sessões você foi na Câmara nos Sim, últimos mano. tempos? Qual foi a última que você lembra? Não tive, nunca foi. Não tive a primeira. <risos> é, é absurdo, mas é sério. Mas ele mas, mesmo comentou é. que nos últimos 15 anos nunca se ouviu falar na palavra música lá dentro. dentro né? A não parece. ser que for para aumentar o rádio ou abaixar, sim, não sei se sim, isso sim, tem sim, lá dentro. Eu e, eu, mesmo... e o conselho a relação com o conselho. Você que é Olha, empresário, que tem toda essa informação... O interesse do músico é o interesse meu. Aliás, antes de eu ser qualquer outra coisa, eu sou músico. Quase que hoje eu te destituir, né? Mas é, eu, já te apresentei como ex -música. Mas depois você me colocou no lugar de volta, não tem <risos> problema. Eu vejo que, que, é, que é possível fazer muita coisa. É, o ano passado, exist, é, o ano passado não, sem, existiu já faz um bom tempo aqui no Brasil é, o Sindicato dos Músicos, que antes de mais nada, pelo que eu entendo, era para unir, né, é, defender os interesses dos músicos. Sim. E era justamente o contrário que eles faziam. E graças a Deus, no ano passado, pelo menos o no Estado de São Paulo teve, é, conseguimos né, a liberação de não haver necessidade de apresentar carteira, da pagar carteira por isso, e Nossa. nunca tivemos benefício nenhum com isso. Absolutamente nenhum. Tem lá, aquilo foi para arrecadar dinheiro, no meu modo de entender. Eu vejo também que poderíamos, já que tem aqui, temos aqui várias, criarmos, então, ou participar desse, dessa reunião lá, ou criarmos reuniões, pra, é, como foi falado antes, para ver o interesse, principalmente, dos músicos. Tá? É muito importante isso. Eu fico, às vezes, imaginando como é que seria o mundo sem música. Não existir rádio, não ia existir né, uma série de coisas, né, que eu não, não vejo sentido nós vivemos nesse planeta sem música então é muito importante a valorização disso aliás eu eu, eu gostaria de emendar eu tô como assim como outras pessoas eu eu estou assistindo uma as olimpíadas lá do Canadá e a gente Van, Van, Vancouver. Vancouver. Vancouver. Vancouver. Vancouver. Vancouver Vancouver Vancouver isso e a gente percebe que é aquele pessoal que lá está teve que estudar muito, teve que treinar muito para chegar ali. Mas a gente vê também que houve lá atrás nas escolas, isso, houve uma iniciativa para começar com tudo isso. Eu fico pensando, será que não poderíamos, já que o ano que vem vai ser obrigado o curso de isso. música na escola, né? É, vai ter a matéria música. Que pudesse criar, que ver uma ideia, porque não se faz é, bandas em escolas e cria-se um, um campeonato municipal Uma Olimpíada de Música? Uma Olimpíada de Música, para incentivar, mas todos os segmentos, não só um, tem que ser tudo, relacionado à orquestra, relacionado ao popular, de todas as formas. Isso seria, eu acho... Assim que... como tem a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Música. Por que também? não? Por que não? Está aí uma proposta, Como é que dez... seria isso daqui a 10 anos? O projeto, quando foi apresentado, esse projeto, lei pelos músicos, o pessoal da, da Câmara Setorial de Música, todo mundo achava que era viagem, está aí aprovado, agora é perigoso, né? Porque tudo que é obrigatório, às vezes dói. Aí, né? Com meu companheiro Caju cadeia produtiva de música o que, que é uma cadeia produtiva de música? Oh, é, é... segundo a minha mãe é isso mesmo, é onde os presos fazem violão É, pode ser isso, mas não é só isso, né? porque primeiro que o violão para ser feito precisou de um monte de coisa que está fora dali, né? É. Segundo que depois de feito ele vai seguir um caminho que também está fora dali, né? Então na verdade a sua mãe tá falando de um elo da cadeia. Ela, estamos... ela não chegou a fazer uma estrada, ela só fez a Sim. primeira série do primeiro ano. Então nome. o que que eu quero? é o cara? É a ideia de, que, por exemplo, você tem um conjunto de quando a gente tá, por exemplo, assistindo, um, escutando um show, né? Por Tem um microfone que alguém fez, tem um pedal que alguém fez, tem é, instrumentos que foram feitos em lugares distintos, tem acessórios como cordas, né, que também, como captadores que foram feitos. E muitos desses instrumentos eles têm, por exemplo, um conteúdo tecnológico muito elevado. Você pega um captador, por exemplo, né, que é uma massa né, cerâmica e tal... É um negócio complicado para fazer, é muito conhecimento, nós estamos falando de uma indústria também que tem muito conhecimento, né? Por exemplo, o Felipe sempre fala de corda de baixo, que é, as cordas nacionais, elas é, desafinam mais rapidamente do que as cordas... É, estrangeiras, né? provavelmente por conta do conteúdo, né, daquele metal que foi feito, por provavelmente por conta do processo de fabricação, do alívio de tensões, então o que, que acontece? Você tem, a gente tem um, complexo, um conjunto de eventos que vai, por exemplo, a indústria, amanhã inclusive um aluno vem um à tarde e vai defender a dissertação dele sobre a indústria de instrumentos musicais no estado que horas? de São Paulo duas horas na engenharia de produção todos estejam convidados na né? Universidade Federal de Federal São, São Carlos. Carlos não confundam Isso. então o que acontece você tem lá a indústria de instrumentos musicais é uma parte da cadeia produtiva da música assim como a indústria de equipamentos de sons é uma parte da cadeia ah. produtiva da música assim como por exemplo com a indústria fonográfica é uma parte da cadeia produtiva da música assim como a indústria de, de de de shows é uma parte da cadeia produtiva da música assim como os CDs os MP3 e mesmo toda essa tecnologia atual de baixar a música pela internet é uma parte da cadeia produtiva da música. Então é um complexo de atividades que só se desenvolvem porque existe música, né? E você tem toda a razão, acho que se não existisse música, o nosso mundo seria muito, muito, muito sem graça. Né? O Correiter disse que se não tivesse música, a gente fazia um som do silêncio, né? Então já imaginar que. Bom, é o seguinte, Júlio. Aliás, todo mundo que está ouvindo aí, né? Umas intervenções assim, a gente não tem Bob McFerrin mas a gente tem Alice, que está fazendo umas, né, umas entradas aí. Mas diz uma coisa, e aí Alice, oi, tudo bem? Bom, Júlio, o Marcelo não vai na Câmara. Ele nem quer saber daquilo, né? sacanando, né, Marcelo? Não só Marcelo, como eu também, enfim, as pessoas, aliás, eu não vou porque minha mulher não deixa, né, quando ela deixa, às vezes eu até vou ver sessão, gosto muito de ver uma sessão, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não, não, né, fica aquela coisa de nobre desgraçado, né, não sei você, o que, dessa, sabe? É, é, é, é, Enfim, então, uma coisa que é muito complicada é que assim, o espaço, como eu estou dizendo aqui, essa, essa defesa, o Ricardo já acha que é uma intervenção, isso, da minha prosa com ele, uma intervenção política, É, passa também pelo Executivo, acho que assim é 10% no Executivo e 90% na Câmara Municipal, né? O que, que afasta tanto esse público? Os músicos diminuindo na Câmara, enfim, o que, que, que, que, que, que, que acontece isso? Por que, que não dá essa vontade de ir como se fosse ver uma... Porque não há articulação, o que, que é? Muito finalmente? fácil responder, é o mensalão do Zé Dirceu, o panetone do DEM, e isso vai queimando. A população vai se desgastando. Hoje política esse nome de bandido, ladrão. Né? E é isso que acontece. Mas mesmo assim, eu sempre coloco, é, é o primeiro mandato meu, mas nesse primeiro ano, o projeto mais importante que eu, que eu acho, que eu penso, que, que foi aprovado da minha autoria, a alteração do horário das sessões. Passando das três da tarde, que é às três da tarde, para as 18h30. E de segunda-feira? Terça-feira. Terça-feira. Toda terça-feira. Toda terça-feira. Saiu das três da tarde para as 18h30. E Qual que era o objetivo? Levar a população Quando a população se conscientizar Que ela participando, ela consegue resolver Porque eu não vi um projeto sequer Que quando tem a pressão popular Não, não, não tenha sido aprovado Sim. Então falta organização também da comunidade e você sabe que às vezes eu discuto a pessoa oh, Ju, quantas eu pergunto, quantas vezes você foi na sessão eu não precisa toda terça, mas tem que participar aliás tem uma proposta de, de cartão eu vi uma conversa, de hoje acho que eu vi no Juquito, o pessoal de manhã falando que tem uma proposta que é de bater o cartão o vereador bateu o cartão, o assessor, uma coisa assim é, assim. na verdade a proposta é, é cargo de confiança, depois o vereador falou também que o vereador tem que o vereador não, hoje, juridicamente não é profissão, então Ainda bem. Eu, acho que não cabe isso, né ainda bem. E não ainda cabe bem. o cartão não, mas para mim tanto faz, se tiver que fazer... Vamos mas fazer. é verdade isso mesmo? Tem é, essa proposta? Tem uma proposta de, de, lá. Cartão? A proposta foi colocada, foi colocada, é, entrou com essa proposta em janeiro, do, fevereiro do ano passado, né do vereador. e Só que até agora não foi para a plenária, não entendo porquê. Enfim. Mas eu, eu acho que é muita demagogia também eu tô, sabe, A gente vai ficando com o saco cheio e a população fica também Se a gente fica com um o saco cheio lá Muita demagogia, muita coisa A população fica do mesmo jeito Agora há possibilidade, por exemplo, o Ricardo está falando que toda segunda-feira A última segunda-feira do mês tem o um encontro da... Conselho. do Conselho do Conselho Municipal de Cultura Há possibilidade de uma articulação também, aí já até uma provocativa, né? no sentido de que é, tem alguns, alguns, algumas questões temáticas, por exemplo, acontecer dentro da Câmara Municipal, por exemplo, como essa proposta, Podem, como, do, né, de levar uma discussão dessa, por exemplo, uma defesa de tese sobre cadeia produtiva dentro da Câmara Municipal de São Carlos, enfim, que você consiga aproximar. Há essa possibilidade. Não só pode, como deve ser feito. né Tudo que envolve a comunidade são, tem que ser colocado na, na, na discussão da na Câmara Municipal. É, se há esse espaço de debate tem que fazer assim vamos fazer audiências públicas para ver o que é melhor para os músicos para os empresários, enfim tem sim, e tem que ser feito eu questiono muito, estou sempre pegando no pé eu vejo audiências públicas que às vezes tem um ou dois vereadores então, sabe, nós temos que dar o um exemplo eu sempre pego um pé né? eu estou aqui quatro anos, não sei nem se sou candidato não tenho, nem sei mais, né? porque a gente vai vendo algumas coisas a gente vai ficando desmotivado até né? gente tem Falo para todo mundo na rua como me pergunta, pô Júlio, jeito tem. A população tem que participar e ver quem é quem. Né? E lá sim, através do voto. Quando o vereador te mandou essa. Esse, te ofereceu esse ah, certificado lá. Como então, em congratulações. É, nós temos, quem elege os representantes é a população. Então, é. Ela tem que escolher melhor. Eu, na minha campanha toda, eu coloquei sempre assim, olha pessoal em algum comício, enfim, eu falava, você nem precisa votar em mim, sempre falei isso, falei até na televisão. É óbvio que eu preciso do voto, mas vota em quem você acredita, quem você confia. Porque depois é você assinar um aval pra uma pessoa que você não confia. Não adianta, né? Bom, é o seguinte, faltou aqui hoje nessa próxima um representante dos bares e dos. Do, enfim, dos espaços onde os músicos tocam. A gente divulgou, falou, inclusive tentamos fazer contato aí, nós não conseguimos. Mas Felipoca, Filipoca porque é um aluno ex-aluno da Oca, né? Felipoca. Então, falando, depois eu quero que alguém aí se proponha a falar um pouco sobre ordem dos músicos do Brasil. Alguém tocou no assunto aí também, né? Então, o Ricardo já levantou a mão. Fala, tema, bom. Mas antes disso, Felipe, é o seguinte. Essa história da lei, que aliás eu sou um, um, um dos culpados, inclusive, por essa história da aprovação, né? Uhum. A obrigatoriedade do ensino da música, do ensino do teatro, a obrigatoriedade do ensino a partir tal. É muito complicado, eu estou falando da minha posição pessoal, não Sim. é nada... Porque, na verdade, é isso que eu, que eu falei brincando, assim, o que é obrigatório dói. E, às vezes, eu prefiro, por exemplo, que o meu filho não tenha esse tipo de aula de música que a gente acaba vendo que, que aquele cara que vai lá para fazer 40 minutos de aula, enfim... Sei que eu tô, vai ter gente que me dá tiro a hora que eu sair de fora, né? Mas, assim, não estou afim disso. Eu acho que a música tem que ser... Tem um, não, não só a música, a história, a geografia... Tem que ter um outro tratamento, aliás, precisa repensar as escolas. Pelo amor de Deus, todas as escolas da cidade repensem. Vamos fazer uma coisa diferente. Mas, enfim, fala um pouco sobre isso. Essa necessidade, ou seja, essa obrigatoriedade de se ter aula de música. Tá. Aqui no curso de, da, da UFSCar é curso de educação musical. O curso musical. de música, musical, E, e é um curso que estuda justamente é, a aula de música nas escolas, pra, tipo, resumindo, né? A, é, o ensino da música para quem não é músico, teoricamente, é, resumindo assim, resumidamente falando. E é justamente esse ponto que você está tocando ensino da música na, numa escola é, comum, numa escola normal. É, você não concorda porque você acha que, que, que pode ser que vire é, qualquer tipo de aula, uma aula... Pode é. ser que vire... Minha mãe dizia... Sou, mas, aliás, citando minha mãe pra caramba hoje... Aliás, mãe, um o beijo, Dona Nica... Saudade o do você... Aliás, deu um susto na gente, mas estar forte... É, mas eu estou pelo seguinte, cara... O que, que eu, eu dei aula... Qual inclusive para você... Há 20 teria, anos... Qual é a proposta, né? Para Qual música? é a proposta? Exatamente. Qual é essa? Não então, adianta você ter alguma oportunidade... Lá dentro comunidade. do curso... O que, eu, o que eu posso perceber... Sendo eu sou um aluno do curso... É que existe uma discussão... É, Não sei se tão ampla, sim, porque são os, os cabeças da educação musical no Brasil que discutem isso né? Em relação às propostas para se fazerem dentro das escolas Tem que ser uma coisa unificada, tem que ser uma coisa é, de cada professor, enfim Mas é, alguns é, professores de música, que estu, estudiosos da educação musical São contra também colocarem a música nas escolas Eu, a minha opinião, é a favor Eu acho que tem que ter a música sim. na escola e eu acho que assim o professor o músico quando quando qualificado ele tem condições né de de despertar é, o gosto da música nas pessoas né e acho que a função da música dentro da escola é, não vai além do que despertar uma consciência musical nas pessoas né se a pessoa vai virar um músico dali para frente Sim. depende muito dela mas despertar dá a possibilidade dela dela ouvir música e, e ouvir músicas variadas né e ouvir é, e enfim ter a possibilidade dela conhecer o que ela não conheceria normalmente né, se ela só escutasse o, o rádio convencional que, que o pai dela escuta independente de qual rádio seja né, abrir esse leque para a criança acho que já é um, um passo enorme muito né? bem para para um para um futuro país musical. OK, companheiro. Mas é o seguinte, falta, de, aliás, esse programa quando é, é, dizem que é muito bom porque ele vai atenção. Marcelo pediu a palavra, mas é o seguinte, nós temos os últimos 10 minutos. Ricardo pediu a palavra, Marcelo pediu a palavra. A partir de agora, você vê como que é um programa articulado, viu, vereador? Aqui a coisa não é partido político, mas a gente faz uma questão de... A partir de agora, vocês vão caminhar a fala de vocês no um sentido de sair até o final desse programa uma proposta concreta da que a gente possa encaminhar essa discussão. Ricardo, na sequência, Marcelo. É, rapidamente falando da OMB, é engraçado, a gente está lá no um Festival Contato, que a gente faz aqui, São Carlos, que também faz parte da Associação Brasileira de Festivais Independentes. A Abrafim e, Que é uma, bem representativa Festivais do Brasil inteiro E lá, essa semana mesmo, surgiu uma discussão sobre a OMB né, de, de como os músicos já estão botando isso na pauta E está cada vez mais surgindo mais liminares parecidas Com a que existe aqui em São Carlos Acabou de ser aprovada um no Estado, do Mato Grosso né, Então acho que a tendência aí É de, de essa pauta esquentar cada vez mais Mesmo para a gente talvez OMB... Chegar numa uma lei federal, talvez a OMB Já houve um debate muito quente na, na MTV, eu não sei se vocês acompanharam, sim, sim, sim. É, com o presidente atual sim. da OMB, que é uma S peça não. rara, enfim. Atual não. É, atual não. há 30 anos. Então. <risos> atual de uma atualidade Mas é variante. que é, mudou a diretoria não, dele, ele mudou a diretoria. É? Quantos anos Santana? Não, ele Acho mudou. Ele mudou, mudou, claro, mudou, a Mudou diretoria, né? exatamente. Então foi ontem. Não, foi, foi mais um ano, é, mais ou menos. Essa diretoria nova ainda não sabe muito bem o que fazer com essa MB, porque na verdade o MB é um <risos> defunto vivo. Né? Ela na prática, hoje, ela não faz nada. Nada além de sua atitude fiscalizatória. Que na verdade é a mínima das atribuições do da MB que deveria ser a de proporcionar o músico o que um sindicato proporciona, que é, na verdade, a defesa dos direitos trabalhistas, enfim, uma série de condições de trabalho e tal, que um sindicato teria condições de fornecer muito melhor do que a MIB, né? ABB, a, a OAB, por exemplo, é isso, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? ela fiscaliza a atividade do, do advogado, porque o um advogado, se ele erra num processo, ele ferra uma família, ele, ele, enfim, ele causa um estrago mortal. Agora, um músico que desafina num bar... Né? Enfim, ia ser complicado. Então, o MB você precisa de nesse ponto, na verdade. Okay. Parar de fiscalizar e ir para outro. Se lado. cuida, o MB, que o é. Murilo está bravo Vamos mas, lá. Mas deixa, você... só... deixa eu só concluir, na verdade. Você que... Tem que... Que eu não propus, então, vai, vai. Eu acho que a gente tem que preparar um, urgentemente um encontro municipal da música. Posso Sim, fazer aí aí a proposta? E gente tem cada aí hora um desses desse setores se apresenta, fala. Dentro da, da Câmara Municipal. E no Pode ser. Fechado? De Dentro da Câmara Municipal? Pode ser, perfeito. Fechou vereador? Fechado. então parecendo o presidente da Câmara agora, né? Sim. O nobre vereador <risos> concorda com essa proposta. Marcelo? Finalmente eu vou conhecer a Câmara. Exato. <risos> Marcelo. Você tem um segundo. Obrigado pela participação. <risos> Não, é só para confirmar o que o Felipe foi. Aliás, eu pedi a palavra naquele momento. Né? Foram vários... Ah, quando você coloca, não como obri obrigatoriedade, mas você puxa o assunto música como matéria na escola, você desperta o interesse de alguns, não de todos. Foi o que ele falou. Ninguém vai sair músico de lá. Só que é uma coisa muito importante. A pessoa passa a ter crítica musical e que nesse país é muito muito pequeno, quase nada muito bem, então uma proposta de encontro na Câmara Municipal quando a data imediatamente a próxima reunião da, da, da, do Conselho é na, março, na última 29, semana de, de março, março agora, agora, quando foi, que é? Última semana de março segunda-feira, Alex acessou 29, nosso para assuntos aleatórios Caju, dia. suas despedidas porque já entramos nos últimos 5 minutos e a, quer dizer, despedida de hoje mas que nós vamos continuar a próxima eu acho que eu, foi esse essa iniciativa foi bastante legal né? eu queria uh, deixar outros pontos que nós não vamos poder conversar aqui, mas que eu acho que são importantes né? É, eu acho que é necessário se caminhar na direção de, de se constituir um espaço econômico né? de trocas econômicas, um mercado para usar uma palavra mais comum, né? mas estamos falando de um espaço social de trocas econômicas né? Ah, que as pessoas que trabalham em torno dessa temática possam sobreviver do seu trabalho Então, isso envolve, por exemplo, uma postura de donos de bar em relação à remuneração dos músicos, em relação à bilheteria. Isso envolve, por exemplo, uma, uma, políticas públicas que viabilizem, estimulem, né, é, o destino de recursos públicos para a sustentação dessa atividade, como nós temos tantas outras, né, e nós temos isso envolve é, pesquisas, por exemplo, na área de desenvolvimento tecnológico, né, para fazer equipamentos e assim por diante. Então eu acho que tem um monte de questões a serem debatidas, né, e que talvez a gente tenha a oportunidade de começar o um debate na última segunda-feira, não, não. E aí acho que o conselho municipal de cultura e basicamente a cadeira de música e o da música tem um papel central é, nesse processo tudo como possibilidade de articulação de... Ricardo, suas considerações finais Sim. dois segundos, vamos lá vamos fazer esse encontro aí, que esse debate tem muita coisa para acontecer perfeito aí. vereador, Júlio César, muito obrigado, aliás eu agradecei acabei eu... com uma reunião sua na Câmara o Ricardo vai eu acho que esse, esse debate ah. vai para essa última segunda-feira do mês mas o outro órgão que a gente precisa chamar para o debate é o ECAD Ah, com certeza. Se precisa chamar, que eu acho que o cara tem que participar. Né? Espero que eles venham. E a gente vai divulgar aqui na rádio. Marcelo, suas considerações finais acerca de. Vamos. Obrigado pelo convite. Ah, também, hum, se precisar, estamos aí novamente. Então tá Sim, obrigado. Mas, aliás, que venha mais aqui na o Site como que é? wavebox.com.br Wave, Wave. Wave. W. W. W. é o O W. Felipe! Suas considerações finais? Ah, primeiro, agradecer a oportunidade. Eu Muito acho que bem. a palavra, na verdade, é oportunidade. Muito né? bem. Já que eu estou agradecendo a oportunidade, eu queria dizer que se a gente buscar é, concentrar as forças nas oportunidades para os músicos, para os produtores, para os empresários, para os ouvintes, aí a gente vai poder transformar, que acho que foi essa a palavra usada logo no começo, a situação em que a gente vive e que poderia ser melhor. Muito bem. Murilo. Eu como caju, eu fico aqui com um monte de coisa na garganta ainda, porque esse, realmente esse ramo da cadeia da música, ele é enfim, tem muita coisa pra gente Tom. falar mas como músico eu digo assim donos de bares, acordem acordem, porque vocês estão indo dormir muito tarde, bebendo demais aliás, de até agora tem lei que 10 horas acabou. Yasmin, quer falar alguma coisa acerca dele? Também não? Alex pode falar? vamos deixar um recado para os músicos é entrar em contato com a gente, ou qualquer opinião, qualquer coisa acessar o nosso site, que tem lá o link de contato www.vereadorjuricesar.com.br a gente vai tá articulado bom gente, é o seguinte e aí, para encerrar essa conversa assim, que essa pauta da música caminhe para um negócio que eu venho falando pelo menos há um ano e meio que tem esse programa não só eu como Ricardo, um negócio chamado lei de fomento à arte nessa cidade precisa de uma lei de fomento à arte inclusive com recurso disponível no orçamento público pela Câmara Municipal. Então, que a gente comece aí o primeiro passo na reunião que a gente vai divulgar aqui, né? Provavelmente na, na última segunda, obviamente, a reunião da não tem uma ver. E, de repente, o Ricardo está querendo levar, inclusive, essas reuniões lá para a Câmara. seria uma boa, hein, cara? Começar a levar essas reuniões lá para a Câmara. Que é mais central, chamar o povo e tal. As câ... ah, o conselho. E... Ah, então a gente faz o seguinte, a última terça, a última segunda não, mas a gente comunica para uma reunião específica uma, uma audiência pública da música em São Carlos um grande beijo, até semana que vem aliás, Juquita no próximo programa um grande beijo, tchau tchau para para para para para